بسم الله الرحمن الرحیم و بیان و ضرورة پا هو نوع بیانن یکاو بی ما لم یوزع لہو و حاز آل و بل پا بیاننو کی بیان ضرورت تے او دام اضافت اضافت بیانی دے یعنی آغا بیان چی اغا دا وجه دے ضرورت ندے او دا بیان دا غی طریب دے نوع بیانن یکاو بی لم یوزع لہو دا یو قسم بیان دی چې دا واقعيږي بې ما په سره بې سکوت سره بې ما په سره دوه معنی وکي بې ما سره بې په سکوت سره لميوزع له چې د سکوت او د الفاظ چې کم وزه شي د د بیان ندي یا د د بیان ندي چې خودیشي وی وزمه وای دا و چې د پاره د او دی وايي وعلى او بنا کدی وا لہذا وا هذا على اربعه انواع وا او دا قسم چي على اربعه انواع دا بيان غ فصلور قسم باندې من يود یو انواع او نا ما غدي کو پيمان المنتوب به چې دا پمانه د منتوب کړي دي پمانه د منتوب کړي یعنی په حکم د منتوب کړي چې کم حکم د بیان د منتوب ته پننو تک سر بیان اوکړي شي وضاحت سن بیانو اوکړي شي نو د دا اغی حکم دے ام دک کا ددی حکم دے خبرامزا ہے انترالا چکم منتو کی بیان دی اغی سره یقینی طور بیان ثابتی گی آنو دے سرم یقینی طور بیان ثابتی گی او دا اغی دا تاسو تا پیش کئی چه وارثہو ابواہو فل ام محسرس قرآن کے اللہ جل جلال ہو دا میراست پارا شپال سورتو ذکر کړي دي تاسو ماویلو د ولز په اول تر کې د سورته نساء یوسیکم الله په اولادکم دو آیې دنه کې دوه او بیاش پک سلور سورته نه تاسو ما ویلې چې د کلالي لپاره اگر استودي انمر ان هلکلیس له هو ولد سلور هغه کې د ولز د 12 سورته نه پدې سپارې سورته نه کې نمبر سورته الله تلا چې کوم ذکر کړي د هغه تقریبا لغسته یوسیکم الله په اولادکم لز ذکر مثل ونذري ياو فان كانت واحده فلهن او دريم نمبر ذکر کی وہ ولی ابو یہی لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه سورت دریم نمبر ذکر سن سورت تي ودیرون بنی آیات کی سلورن نمبر صورت کی اللہ کلام صلح ذکر کردی دا چی فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدٌ كَچَنُو وَلَدٌ وَلَد یعنی بچے نمو ذکر او نمو انس او وارسهو ابواهو او دا دا پوارسانو کی دا دا مور اپلا رالو نفل ثلثو دا مور دا پارا درم ایسا دا یاولله مسلې په حقیقت باندې که اندکه به ان شاء الله پوښه زکه چې اولادینو او اولاد اصله سباله زکه کلوه زمانی او مذا سبب دی پلار بیا زی فرض دی هغه ته برابر حصہ ملويږي هغه سببم سبب نه دی پچی اغه نشته نسباتو کې د پلار نمبر دی او مور زی فرض دا نه چې مختلفه ایسه وختلې نو بقایا ټول په ټول د پلار زکه پلار دی داخده آیات مطلب شو چه اولاد نشتا نموذکره و نموانس او از دکرانگی ده موذکر اولاد قرع نشتا او مور اپلار و وارسان شو قرآن توقره الفاظه و وارسهو او وارسان شو ده دنا ابواهو مور پلار ده نو قرآن اوه چې امی مور وارسه ده او امی پلارو وارسه ده نو ویراسطه دوالو ثابت ده ینه دوالو تبه مال ملاویگی او د الله تعالی پر نه په امه ثلث مرتبه د مړي مرتبه د رم استعمال ملاوي اوس ابتداء کې الله شرکت ثابت کو وارثیت د پلار ثابت کو اګه صرف د مور حیثیت په کل بلکه ذکر کلا د پلار حیثیت ذکر اوس ظلم بني الفاظ د پاره د بیان ندي د پاره د بیان دي تر اصلي مسله بیان شي دا نه چا اصلي مسله مخ کې بیان شولا او دی سره بیان کیږي دا د د بیان خو دي دا د پرادو نفسې مسالې ده بیان دي د پرادو توزیه نه دي هر دکه الفاظ ته چې وګورې نو چې درېم تمور ور رسنه بکایدو ایسي چا د ملاويږي پلارته ملاويږي نه مړي ابرمځه درازي نو بکایدو ایسي نو د پلار د ایسي نه سکوتوم شوه دي نو ګویا کې دک سکوت چې د پلار د پرادار نه د بقایا د پلار د کار شو او د بقایده پلار د پرادار کوم الفاظ نه پته لګي د دکه مخکی الفاظونه د دکه الفاظ د بیان د طاراره ولې شوی صحیح شو د تاریخ ته صادق راغې بے ما یکاو بیان یکاو بے ملم یوز لهو کای نی طال او وارسان شو نو دې مړي د پاره اولاد او شو دې مړي نه وا ورسه شو دې مړي نه میراث وړي ابواهومره پلار د ده د تغلیب دی فلی امه د مرید د مور د طارا استلس درمدا نو پکای سلسانه پلا د پاره شو صدر کلامه صدر د کلام جری او جب شرکته لازمه کو شرکت مطلقاً پر ما بندا بووینه کی ثم تخصیس الامه او بیا تخصیس د مور تخصیس د مور چرې به سلسه په سلسله در نه لاله خبر د لړکو د صدر شرکت او د مور تخصیس په سلسله به دواله قدرت کو ان على ان البع چې دی استتح باقی یا د مستحق د باقی نو ساه بیان به صدر الكلاام لا ب محض سکوت دیوانې اشکال لوي چې بعضې خلکوی دلتهکې په نفسي سکوت سره نفس سکوت بیان دی دل تهې نفسې سکوت آبیان ګرض دللی نه دی بلکې دوی بیان چې وش په دو خبرو سره یو د په شرکت سره او که صدر کې شرکت شو او پسې دا بل بیان نو شو چې دمور د پااررسه نو بیایان قتن نه لगे د دو خبرونه بیان معلوم شو او د صدر شراقت او دلته مور د هیص د تعین نه د سکوت سره بیان شوي نه اگر چې د پلار د سی سکوت نه د شوي خو سکوت دلته کې بایان نهدي بیان نه دی دو خبرونه معلووب شوي دی نهدادوار خبر چې دلله دلاتو ال اب چې د کو کو د مستح دی الباقيه د باقي سينو په ساره بيان او د اوږرزي د بيان د پلار دي سي بيد صدر الكلام د صدر د كلام سره د تعيين د مور سينه لا بي محز سکوت الهم محز سکوت هغه بیان ګرځي دي <تصفح> خبرم ځه تر اجازه اديت بياني ضرورتي زروي ضرور، تور ضرور، ضرور لازمي تور د خبره معلومه شوه چې د مرده کښوان او پلار وارث تنو باقي بچا ته ملاوي کني لورشتا اغني زويشتا او آل الله وي دواره تي شو نه ضروری او لاظیممیطورور دا خبره ثابت ته شوه چې بقا د چه د پلار ده او مسله دکه چې پلار سبه دی نه چې کله مورپل سبا ستا نور ز پرووز نشته نو بکیا م غ پهویل کېږي چې ټول مال را غونډی او سبات دا سور د ز دی لاندې بره پلار یو طرفته او بلطرفته تر او درو ځ لاول چې اب ن شته لم کللهولله نو دو نمبره سبات کېسک دی پلار دګن بره طرفته سول ک نو ټول مال باغ راغوند کی نو در صد له سباغه واخلي 3 لک روپیا دي نه بمور واخلي او 2 لک بابا واخلي ومنه ما يثبت بدلاله حال المتكلم مثل سكوت صاحب الشرع عند امن يعينه عن التغير عن التغير په شعر دي کله په څه دي نه سکوت عن التغیر تغیر لبا سیدی تغیر لبا سید دوالا آن وائه وائه؟ آن دا دا مسل دو با انی تغیری او تغیور دیا تغیری وای که تغییر وای یا دل مسل سکوت عن التغیری یا دل دا که سکوت د تغییر نه دلالت کای نه بیان کای مسل ته مثلا صاحب الشرع نووی صلی الله و سلام شو یوکار د نووی صلی الله و سلام مخ کی د نووی صلی سکوت کړی دلان کی نووی صلی الله د بیان د فاراره لگیل شو توبه یم لناسه مانو ذله اليهم نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې لپاره لګل شوې ده چې خلق ته د الله تعالی احکامات بیان کړي او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم مکه یو کار کړو او نبی صلی الله علیه وسلم باندې سکوت کړي دا د دې خبرې دلیل دے دا دی چې د دې خبرې بیان دی چې دا کار واجیز ده دا بیان د دې خبرې ده چې دا کار څه جائز دی ذکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو تمویل لتهبینه لنفس یا امرهم بالمعروف و یمنعهم عن المنکر یعني نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیثیت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پمنهیا ته باندې چوکي کنه د اغینه هی به لازمي تر کوله چې نه یو نکړه او بیان یو نکړه دا چې پکېدل د خبر بیان ده شتادار کم سے کم جائز ده او مباح یاده کولغه چې صحابه او تقریر خبره باندې د یاد کړي شتادار شری جائز نو چه هر کلا دیو صاحب شرع شریعت والا انسان داو سکوت پدی دلاتی چه دا کار درست نو دده وجی نو دده داس دا خلکو روکو تا ندید لیل پکار مسلم دکلا چه کمزای که ال تا که ڈول سرنا رازی او او ریدلی کی بیا عوام خلک د عالم نا دا عبرت اقلی چې یر دا روپی دا س کسان روپی لکلل چه آغاز تا دنگ دو دا درست او دا دنگ دو پکی کی, کی د داس خلکو روټه ورل غله زجر او ورونه نوررکل په دی کې سحارو نیشته اگر چې ننفسې توان کې سحرج نشتا حرج په داې کې د چې پ کې نور نااروا کوئ نوکهته داس خلکو لځې نور تهید میلاويږ او خلک ستانه اثرو اخلی نوستا کې چپ غک ناستل او بیان نهکل دا د دلی خبرې دلیل بیا خلق ګځي چې دا کار ش درست <تصفح> د سکوت هم بعض ټیمې بیان ګې د صاحب شرح دشر انسان ولا خبرم په هغه جواز باندې او په عبادت بنې سګي د لارې نو بیا او علماو ته په وله داسې ځانه ځان ساتل فکر دي چې ال ته خلق بیا شریط او یو غلط ګټه د اغړې نه سګي اخلي نو دا وي ومنو او او کیا صلیبګه دای کی کې بیان نه کوي او چپ کینی د رئیس صاحب شه پته لګي رئیس صاحب شرانه دی شریعت والا ندې د شریعت بیان نکړي دا که هر یو کس پر امر او نهی باندې مامور دی چې خود تر خپل تبلو نه وکړي ala sabil al farz wal kifaya pa sabil هر انسان واجب دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا قضه کې دی بیان نکړي نو دا د خپل حیثیت خلاف دی کدا چې دا سړی له خلل څخه بیان پکړه دے چې دا کار درست او دا کار دروست نه دی ومن هو دان ضرورت و کسمه ده يس ببت چې سابتتيي ب دراتحل متقل سااق ف د حال د متقلم سا سره چې متقلمي سا انغه د حال ن بیان معلومیگی مثلو سکوت صاحب شه لکه سکوت د صاحب دشرري شو ع د د یو کار سره یين هو چې د او د چپ شيغه يورې د بدلوونه عن ري د بد لولوونه يدللو نه سکوت دلاتقي على الحقي پرحقیت بان په اباد او په جواز باندې په موضع الحاجت خلکه زام حاجت ته زام موضع د حاجت اله البيان بیان تا صحیح څنګه په موضع الحاجت اله البيان يدل او په موضع د حاجت کې بیان ترپته يدل رسکوت د لعلات کی علی البيان په بیان معنی نو قانونم د دې چکمزه کې بیان ته حاجت وی او صاحب شرط چپ شیندغه دا چپواله دلالت کوي په بیان باندې دغه دا چپواله دلالت کوي باندې په بیان باندې مثال یې پیش سکوت صحابته ان تقويم من فاتل بدن بي ولد المغرور استاذي حشيكي واقعي لكله ده كواقعي ده عمر رضي الله ده دور يو واقعي لكله ده شووين زوا اغا او تخت ده و بازو قبلي تراخل او علتكي بنو عذره كي زان له و خاون او قطع اغا سر نکاح اکرا اغا موی مالک ته ده مالك ازاده کده ده ورسر نکاح اکرا و زندگی تیره ده او داغن اولاد پیدا شو داغن اولاد پیدا شو او دا فیصله عمر رضی الله تعالی عنہ تراله نو عمر رضی الله تعالی عنہ د وینځ په د خپل زور عاقاده پر اوکلا چې دا وینځه به د خپل زور عاقاوي وی نو وینځه هغه ت ورکلا پاتې شو د خزي کم د بچو پلا ورو ته او د خپل اولاد پدې ورکړه زکه ستاس دا, دا وینځه د بل د استاد پنیکا کې راغله دا خدا پردای وینځه دا پردای وینځه ته بچره وړي نستا ده بچی گویا که ده بالغلامان دی د ده پیدیا ورکا پا پیدیا بانده آزاد حبرم زین ترالا او د ده طول و صحابه و مخی ده کر عمر سب ده پیسلو او ټول چپ شو بکره د ده خبر عمر سبو ده آگه چکم خزین منفعتون اغستیو او پای ده د ده آگه بارکی پا ده بانده ده زمان سب حالأن کې کده کمنفعتونو د خزانه چکه مه پدې ورسته دا, دا, دا, دا غې زمان راتلې نو ټول صحابه به نه چپ کېرل خو چې ټول صحابه حاجتو ضرورت او چلرې خبره بیان شوه موزه د حاجتو بیان پکارو او بیا ټول صحابه چې په دې باره کې ستذکره اونکل دا, دا غې دا چپ کېدل په دې خبره باندې دلالت کوي چې منفعت د بدن د دکتوینځې دا منفعتونه د زنانهو دا چې کم دې قابلیت د منفعت ندي او دې زمانه یعنی دا کابل د زمان ندي یعنی پدې باندې زمانو ناراضي ورنه که زمان پراته نو دغه ځکه چې بس هغو بیان خبرم زه درالا انو دا اغیده چې په دلته خبره بیان شو چې منطقه د دکا منطق د دکوینځي دا کمز سره شهري د دې زمانو نشتا دا کابل د زمان ندي یعنی پدې باندې زمانو ناراضي لزمنا رحناكم دكما سالرا شي منافع تشي لا شي لاتسمندي هذه زماننا ذا زين مثل سكوت الصحابه لك سكوت الصحابه وان تقيم منفعه البدنيه تكريم ده منفعه دوينجي بولدي مغرور كي دك حسي واكيد اشاره كي تريكت ولا و دفع العور مثل سكوت الشافعي وسكوت الملاحن را عبده يبيه ويشتري دا بل بیانې ضرورت ته چې ضرورت د وجنا ثابتي ضرورت دفع العرور د دې ضرورت د وجنا چې د خلقونه غرور د پشي د خلقونه دوکه د پشي خلق ته دوکه کې پریونزي امره یانتلګن خلق په دوکه کې پریونزي ا غرور حرام نه د دې وجنا پدک کزا کې بعد د سکوت بیان ګرځي سکوت مخکې کوم بیان او ګرځي دو ماقبل کوم سکوت بیان او او خبرم ځین تراره اودل تکیم لا سکوت بیان ګرځي او دلته د دفع او ورور په اړه چې عوام باندې انتر بیا دوکخوري نه را د بچکه د دوکه د بچکول د ودینه بعض ټیم کې سکوت هغه بیان او ګرځول شي خبرم ځین ترلځي لکه د دې لپاره دوه مثالونه تا ته پېښ یو مثال سکوت د شفیده شو په تاسو پېژنې شو په کې یا کور دی خرسیږي نو لاول ستا چې کال جوار د نو گاونډي ته حتې چې ته په شپاپ او کې که لاول ستا دې جتي واخلي افغانستان علاوه بل چا واغسته دا خوخه کې ورسره زمکه نشته متصلن نو ته په اغه باندې شپاپ کولې او استاد او شپي محامخ مخ ناشته چې چا د مثلا خوږی کور ورسره دا اويس دي ابراهيم کور خرص کو خوږی کور ورسره دا چالي دا اويس وس چیک کله سات وکار سره د ابراہیم نکور اغستو نو او ویسله پکارو چې د خبره کړی چې الګ اثر تا کور الستین شه دا پخوا کې چا دی زماله او دا زما حقیقي د خمزه ادارګور ابراہیم وکاس په خپل کې خبره کوله د کور دا اغستو د قرضې دو اب بالکل د غلې ناشته نژادو د غلې کې ناشته بل به خبر بیان دی چې د خپل شپې والا حق ساکت کو لہذا د غلې والے کې د خپل حق د او دام انگا حق دو شپی ساکت او کچره د مونږ حق د شپې ساکت د په دې سکوت سره و نه ګرځو امره یترل په دې کې ساتو نقصان دی هلانګې د وی ماځه وارستو اذه خوشاله دي د خوخت او د ګډو غم کوي هلانګې خپل زای هغه شوکه کوي ځکه کله دغه سکوت بیان نه ګرځي نه غوښندو شپې حق حاصل لري ابراهيم بخال د او کبا پرې چیزای مخهسته په پیسي بطولې لګي هلانګې ته اوسم دا خبره چې دته د شپې حق حاصل دي د په ورک ایدازے واپس کی او دازے وسو کاخلی اويس باقی نو له ها ذات د د غرور د وجنات چې وکاسم په غرور کې په دوکه کې پریونیزي او ابراهيم هم په دوکه کې پریونیزي داغه ملکیت ثابت شي په مبه کې د ملکیت ثابت شي په پیسو کې نو د دی وجنات د وکاس د ثبوت ادابوم بیان ګرځو ځکه مسله دا تاسو د شکی په باب کې ویل دي کې مختلف طلبو نديه او طلب المواصبه ده او طلب المواصبه چې څنګه دا وکاس باز ټیم کې کده سو خیال کړی چې دا څه کېږي په دې ټن کې خلک ناس یو چیس خبر شي اګزام مثلا دا یني اوي ستې په ټوله کې راسته یو چیس کی په اړه ډګه کړه دا هرې دم خبر شي صاحب وکاس زار اختر ایمراین نو څه لري صدر وګو پولیس کې کټایو په دال کې نيسه لري ايو ګټې کړې بل ګټې پاتې منډوي نه اي حال کو پمخ دا زموږ نه یو د شقی د پاه طلب موبه دی خبر هم ه یو طلب شهاد دی د به بیای ولته کې به غبل جوړې ګواان د ق کې چېنا داوره دا سرهخوا کې زما د دا د پلن ک زیې دا ه دجا ي زمال او یا بیا طلب د د قی سره دا دو طلبونه دي چې کل د د طلب مووابه نهه ټک د اوچ ټوپو ج ب دا ختن شي دی او د چپ پاتې شو دا چپ پاتې کېدلول ددي خبریت بیان دی چې د شوپ نه کوئي او دا بیان مونږ څنګه ګرځو د ضرورت لوجنه چینوش وکاس یانه اغستون کې اغ په دوکه کې پروزی نخرسون کې لزم کې ابراهيم په دوکه کې پروزی په دې مثلسو کوتی شتي واسو کوت المور حین یرا عبده ويبيع یبيع و یشتری عبده یبيع و یشتری اوس دغه ابراهيم اول عام ده او هغه بازار کې لګیا دسه په ټپر اخلی اٹینڈې خرسه اٹینڈې خپل با سنگل خرسه خورمځه یंत्रه هلکه مخکې د اجازه پر کړلې اذن یې چې تجارت کوه او سود د اکدم پاغه باندې حجر کول وغوښتل د اولیدو چې غرسل او نه د مخکې اجازه نه ده ور بازار کې اغسل او غرسل کې دي غلام دی الان کې غلام د خلکانه بغیر اغسل غرسل کول نشي وځ دې په بازار راته شو لیل چې هغه ټیپر خلي باټنګل هرڅه باټنګل خپل ټینډي خرڅي او ابراهيم سيب ورته پګټ واټو کتل اخیول شي زموږ غلام اغسل کوي خلکوم د ي د چې دا د د اولام دی او دته ث ونه کو لاذا د ابراhim دا چپ پاتې کدل <سؤال> دا بهمونږ دلیل اوګرزو پهدي او بیایان ددي خبرې بیا وګرزو چې چې کم کار کوې ددي اجازت پهته ابرایم او رکې دا ب دی خبرې بیا او که دا دې خبر بیان مونږونه ګرزو چې برام دا اجازت پر کلی د غامم ته د دا ټول خلک پسې بد تورریزیو او بل چېشي باور به پور جررا ماغستدي حالان دغه ملک کې بې راغلی ابراhimیم بې پر چې داغه ته غلان وای چې ما پیسې حاصل کړې حالانکه پیسې به دغه ملکي نیزه کده محجور دي او د محجور تصرفات ممنوع دي نو د دې اجنادت د دې د لیدل اغلرا دم بیان د دې خبري ګرځو چې ګوئي کې دغه اجازهت ورکړه دي صحیح شو او کدا موږ ګرځو نو خلکو ته پکې نقصان اعتراض نو اچھا نو <تصفح> مس سکوت شفیو لکه سکوت د شفیش او سکوت د مولا ش حنيره عبدو چې د مولا ونی عبد المختل العلماء يبيو چې څنګه خرصون کې ویشتي او استل کې وامن همادس په تو بيزروته کثرت کلام مې سلو کول علماء انه په من کلا لهو علي مئت و درهم او مئت وقف زحنتن ان العطف جاعل بيانا للمئه سنورم قسم اغه بيان ضرورت نه اغه اغه بيان د وجه د کثرت کلام نه بیان ګرځول شي مرکته د تطای د نه ضرورت بیان ګرځول شي عجلت د کثرت کلام د وجنا ضرورتن د سکوت بیان ګرځول شي ته یک سکوت مړای د کثرت کلام د وجنا ضرورتن د بازي الفاظ بیان ګرځول شي اگر چي د ک الفاظ د بیان د فارا راولې شيوي نه لکه مثل ته مثلا د ابراهيم وي دا وست پر لهو دې اويست پر علي مئتن و درهمن پسان په ما باندې سل دي او درهمن وځه دغه د اقرار کوي په دې بیان میا نشتا دا درهمون والا الفاظ د بیان لپاره روډی شي ونی دي خو دلته کې کلام وګدیږي عرب عام تور دا سې کلام چې وګدیږي نو الته کې مې اثر درهمون نه وي علي يمې تو درهمون و درهمون داسي نه وي نو د کثرت کلام د وجنه دا درهمون مونږ د مې اده بیان ګرځو او دا درهمون مستقلی درهمونه ګرځو فاتش ودا دا خبره یاد ساته کجر ابراہیم مسد مثلا ژوندې دي او د دې پختله باندې وضاحتو کچې درهم جدا شری او د میه ا جدا شری نوبیا هو مجمل ته په کلام اجمالی کې رجوع کول شي ګوې کته کلام کې یو ګونا هغه اجمال خونن چې عمل finish کېږي ځکه دا ساني د اول ته پر بیان کوي چې ماتو د ماتو پر عليه ته پر بیان کوی لشي صحیح شو نو انسه اجمال په گنيشت خو سنا سه ابهم نو لاول قانون او قاعده د عدالت په اجمالی کې او په مبهم کلام کې با مجمل او مبهم ته چا بولي شي او جو کولی شي خو که اغه تاسو ممکن نه او مثلا دا ابراهیم tle او دا اقرار سو موجود او تر دې باندې کې فیصله کولې شو چې دا سری او دا داوا دا دا دا دا دا و بیس داود بل څه کولا چې دا سل خ دینارو نه دي او دا یو درهم دي نمنګ بوی عرب عام طور توردا سکای چې دا وګت کلام د ځان د بچ نه د لوبینه تمیز ا حذف کی نو څنګه چې معتوب کې دا درهمونه ده نو دا څنګه معتوبونه له دې کې دامه د نن څخه لري درهمونه دی. دا ما بعد دا معتوب به دا معتوبونه له لوري برابيان ګرځول شي د وځي د اوګووالي د کلام نشي کلال او نو دا دوه حذف کړئ یا ابراهيم ویل دي ام دک ال پاس دک واقع او دغه مثال له والے ابراهيم ویل د غست پره علیه مئت وکفي زهنتن واستلار لو هو د د بیان وکي صحیح خبر دا. کبيان تر تصلار نوي وکاس مختلفه دا وګی چې دا مې ابل چې د 1450 جداره نه مونږ بده خبر نه منو بلکې د ته به مونږ وایو چې عرب دا سکی چې دو ګدول د کلام د وجنا کله د ماتوونه له نه له لفظ حذف کیا په طریقه دا تفسر ذکر کی نو دلته چې څنګه 1450 لې دا کارنګ دا مې اچې دي دا م 1450 دي خبر زه درال نديه واي وامن هو واجده اغنا ما ها بيان يثبت جي غرذل شي دوجده ضرورت د كلام د وجناب بيان غرذل شي مثل قال علماينا في من قال لك قل دم ولا ما داغ تشه بركتي اغه وله عليه مائتن ودرهمون او يا وله عليه مائتن وكفزهن تتين ان العتق اعظم مما ولدي ان العتق عتب چليجو اله بيان غرذل وحيدا بيان د پارا د مئات وقال الشافعي للامام الشافعي رحمه الله القول قوله القول په بی بیان معیار کول دا کول د دې په بیان سکي د معیار کې نو ظاهر متبادل نور شره په ماګتل ندي نو ظاهر چې ابورن لاول بده تکت شي خبرمزه دره لگا ها جی شه هغه خبره ته خبره بیا غلطي کیږي چې د فقلا باندې دی کلامي او محتمل بیانې چې دادي او تو ته چې داني نه د مقر اقرار کوون کې د اصل اعتبار دل لري تاسو ته چې ما د خپل مسلک وضاحت وګو نو لاول هغه په کار دي خبرمزه تعالی او کاغ تر تصلرنګ نوبیا کچره دک مطلب چې کوم مطلبه کې ابل طرف ته لی بمون کلام ته ګورو هغه ته نوبو هغه دې الکل قوله فی بیان الماء کول کول کعل ته بیان دې او کې چې می او نه مراد سدي نمون وروسته اغه وی کاغذ نه یو واجب سکے نوبیا زمونواله مسله کو خبر لازميږي کنه چې دا خپل کلام بیان وګرځي څنګه چې ته هغه ته رجوع ک چې هغه وضاحت کې نو ک نو دا هرکول دا خپل کول لپاره څو ګرځول شي بیا نه ګرځول شي لکه هغه په کومه مساله باندې دا کیاسکه د دینه جوابم ځنګدار دا کیاسکه اسمل طارق ته لکه مثلا دا ابراهیم دا لپاره علی میت وساون فما بعد سلی وساوب او قابله نو تاسو ما ویلو مکیزونه اتفاقی نو موږ توي ګوره دلته کې تاسو آیا چې دا صوبن ځانل شي رې دا صوبن او پدې میهکه باد تر تروجو کول شي چې د دینه مراد تاسې دي څنګه چې دل تکې د ټول اعتبار ور کول شي نو التکې بم د ټول اعتبار ور کول شي کله په جواب کې وو دا زموږ جواب ده دا غو مسلک شو او دا مسلک د پر داغ د لین چې دلیل بالمقایسه او اتسمه مکی سناله اتفاقی دي کله جواب کې وو انه حسب الماتوب عليه متعارف ضرورت کثرت کثرت العدد و طول الكلام و ذلک پی مے اس پته دا جواب مونږ ورته وای چې دغه تل تکي بیان زګر زو چې په داسه زيون کې عادت زیاد استعمالول شي او عادت زیاد استعمالول شي د عادت استعمال اکثر ده او چون کې چې کم شي استعمال اکثر نو الته کې حالک د طول نظام سياسي الته کې مخذوفات کوي چې عادت استعمال اکثر ده په دغه موقع باندې صرف د ماتو کو نه الهنه تمیز او عذاب کول پدیک نو پدیک استعمال اکثر نو یو خبر ده او استعمال د عادت نه چکمو تمیز حزب کول نو اغه کار په انغه ځکه کول شي چې کم ځکه کې وجود په ذمہ راځي وجود دیو شي ذمہ باندې وجود راځي نو دا کار بیا په انغه ځکه کول شي او وجود چې په ذمہ باندې راځي په عام معاملات نو عدم کیلات راځي د موضوعات راځي د موجودات راځي او د کپلو چې کم ده په ذمہ باندې عجب نه الا په صورت د سلم کې دا کا ال تسړې پیسې نقدي ورکي خبره نه ده او مبیا قرض نو عام طور د حزب چې کول شي د عادت نه دا په صورت د هغه معاملات کول شي چې کم معاملات عجب په ذمہ باندې راځي خبره نه ده راځي او کپړې چې د دې عجب په ذمہ باندې ناراضي او د دک کی استعمال اکثر د عجب په ذمہ راځي ادم مکیلاتو او د مادودات او د موضوناتو او پاتې حساب نه عجوب به زم من راضي صرف د سپو صورت ک راضي رسول الله پر صورت کی او داګه استعمالم اکثر نه لہذا التکی حذف نه راضی کړه اصل کپړې وی نو د باور سره ویلو سعودو لهو علیه 195 وسعودو وی ویلو ولہذا د التکی کلام ابدیګم نه استعمالم اکثر نه او پرځمه باندې عجوب ومن راضي لہذا د التکی عام طور ور سره بیا بیان کولی شي لهو علیه 195 وسعودو ک بیان انکه نه فتح لګیږي چې د معتون یو شری او د صبونو بلشي کله موږ جواب کیو نه حسب الماتوب حسب د ماتوب عليه د ماتوبون عليه متعارف دغه مشاور د پادت کی ضرورت کثرت العدد د وجد ضرورت د کثرت عدد استعمال عدد کثرت فرای استعمال لوش و تول الکرامه او بیا کلام وګدیږي و ذلک او دا حذف چې کنده پی ماده په اغه چیزونو کی راضی یست توجوب په ذمه تاغي وجوب په ذمه باندې ثابت دي په عام معاملات کې کلمہ کیل والموزون لکه مکیل شي او موزون شي دونه سیاب او نه کپلې په ان علا تثبته دانه ثابتي کې په ذمته په ذمه باندې په ذمه نه لازميږي دا کرز نه ګرځي د ذمه سره نه متعلقي الا به طريق خاصين په علم مگر په خاصي طريقي سره چیاغه طريقه سره د سلام نو چې له دا عام طور کثرت استعمال نه دي نو, نو له دا حذف کولی نشي چې له دا دلته دل کې حذف کولې نشي نو دې کې کې دې کې برجو کولې ابراهیم تا بل جو کولشی چی دی دی دی ستا مرادو کسی دی دچه تا کسی بیانو کنداغین با او صابون زن لشی